نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هفا ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تتآلون به ولا خام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسلح لكم أعمالكم لكم ظنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعض فإن أصطق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مفتثاتها فإن كل مفتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نستمر سلام الله رعا بالاستقبار الله سعر Və insanın həyatında çoxdur iblətlər var. Bu zamanın çəkməyində hemçinin. Biz bir hadisələ, bir hadise var, hansı ki bu yakınlarda olacaq, o da ilim dəyişməsi. Her bir müsəlmana vəzirdir ki, her bir şeyin sonunda oturup fikirləşə. Nə ki etdi o əməli, nə xətalar varsa ondan sonraki əməllərdə o xətaları etməyər. Əgər səhətlər varsa etməyər. Ona görə belə münasibətlərdə vardır ki, həməl bir səlmana deyansın, özkürləşsin və öz nəfnini hesaba çəktin. Yəni öz nəfnini imtana çəktin. Məhkəməyə çəktin, öz özün. Düşün, bu, mən nə inədim? Nəyi təhsil etdim? Və nəcə il dəyişir. Artıb bir neçə günlə sonra hicrətlə il dəyişəcəyik. Olacaq inşallah 1428-ci il. İndi 1427-ci ildir. Yəni, 1427-ci il bundan qalaq Peyğambər s.a.v Məkkədən mədini incirət edir. Və bu tarix Omanın xatlarının vaxtında qeyd olundu və hizrətdən hesab olunmağa başladı. Və hər bir müsəlman bu ilin axında oturup şikirləşməlidir, özünə hesaba çəkməlidir. Nə etdi, nə tükəşdi bu il, nələr küsurlar oldu, nələr yaxşı edib və öz xataları bu yeni ildən sonra gələk edəliyər. Və təbii ki, Allah Subhanəsələ Bu kecələni, kündüzləri yaratmaqda hikmət var, ayı, gün, güneşi yaratmaqda hikmət var. Bu hikmətlərdən də ən e, birinci insi oldu ki, insan üçün ibrətdir ki, həyat da və belə gəlir gedir. Necə gün çıxdı və səolə getdi, və səolə kecədə gəlir və səolə kecədən et bir əsər alamək qalmır. İnsanın həyatı da belədir və çox qıçsa da insanın həyatı. Və azil insan, ağlı olan insan bundan ibrət alır və əməllərində fikir verir. Və həmçinin görseniz, bu gədərin gündüzünün dəyişməsi, və həmçinin aylarının, illərin dəyişməsi ki, vah nə də, zaman nə də e, teçkətir. Və insanın həyatını da teçkətir vücud. Və insan bundan ibret almalıdır. Və dünyaya tam bağlamılmalıdır. Və ahirəti terkətməməlidir. Və həmçinin məhsələm Mısır əsələmələm ələmələr, e, necə bu həyat, zaman kətirir, o da həyatıma bu tür sürətlə gedir. o həmçinin həy Ona görə fikirləşən adam, ibrət alan insan fikirləşər, deynir, o xətə alanı düzəldər. Amma qafirlər isə onlar fikirləşməzlər əməllərindən, onlar fikirləşir, onlar ibrət almazlar, faydalanmazlar ayın günəşin dəyişməsi ilə, ayın ilin dəyişməsi ilə, heç ki, həyət fikir verirsiniz, bayramları hərdən bəcələmir, hərdən sələmanlar qeyd edir, Edirlər, içkiner, və necə qeydirlər? İçkinə, zinə alın və s. Olar ki, müsəlman ilin dəyişməyində ibrətlər alır. İbrətlər var, neyni, tövbəliyib, və və ne kətirir Ona görə çox bu günlərdə özrə hesabı çək, otur fikirləş və əgər günə ilin isə çəkir, çalış çəkin gənə və əgər imadətləsə əyiq çalış, imadətlə gücləşdir çünki ibadət sana fayda verəcəyi yalnız çünki. Allah Subhanahu Allah taala əgər fikir versə bu dünyanın necə vəsiliyi və məsələn vəsilələrindən biri buyurur ki, "O man hayatud dunya illa la'ibun və le'hu." Bu ayə. ayə. Allah təala buyurur ki, bu həyat oyuncaqlardan başqa bir şey değil. Və həmçinin məsələn səlimullah fikirləşkinə emellerin neyse olduğu, namazları vaxtında kılırdın yoksa yok <gülüyor> emellerin Allah'sını idi, yoksa yok fikirliç nafiller bari de nafiller namazları kılırdın mı sünnet namazları <gülüyor> sünnet namazlarını kılırdın mı diyenler sağ ki kim günden onu kürüşer nafiller namazında olsa Allah'sı fahalı onun için cennette eş diker ve o ev onu gösteriyor ve gör Duhan namazı Nafilə namazlarından də duha, bir tane duha namazı, hələm o namazın evləl-ahirindəşi olan nafil namazlarından dənə şuna. Də duha namazının fədilətine bak. O duha namazlarından kıldınmı o çəkin illə. Peygamlar sallallahu aleyhəm, buyurur ki, bir, bir müsəlmana yərqaxta, her əzalar üçün bir sədəkə var. <gülüyor> her əzalar üçün bir sədəkə var. Təqbir eləse bir sədəkə, həm səbi sadəqə təhlil ilə tələ ilaheləllə besə sadəqə fə əmri bil məruf və nəhyi ani o da sadəqə və sair bir şey məsəl ki hər yani istən görsən ki o günün sadəqəti və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam 2 rüka suhal o bütün o sadəqləri əvəz Təsəvvürlə iki rüka duha namazın təqdilətinə var. Və təsəvvürlə o birisi fıqh namazlar necə? Qecə namazı, sid namazı adı sünnəti, Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, dünyada və o, o dünyada və nə varsa ondan xeyrlidir. İki rüka sid namazı sünnəti. Və təsəvvürlə fərz namazlar necə? Və gör, Allah Əsvələlə əyəni, təhərəməsini fürsət verib ki, nəfir namazlarla ki öz əməllərlə samadını artırıqlar. Və həmçinə müsləmələr fikirvergilə keçən ili təhminən üçüz gündən çox gün çeşdi. 360 yüz altmış gündən çox gün çeşdi. Yəni, neynədir? Yəni, bu təhminə saatləni hesablayanda sekiz min saattir. 8 min sabı, Və dəqiqələ hesablayanda 500 min dəqiqədir. Sən olaraq nəzi keçirdin? Yəni, ibadətlə keçirdin. Ona o dəqiqələrin nəsəsini ibadət edirdin? Nəsin dünyaya? Başak yoxdur, dünyayı çox verir. Lakin ibadəti af verir. Bu da eyiblərdəndir, Məhsələm Əsələm Allah. Həmçinin təsəvvürlə 36-dən çox dəfə günəş çıxdı, ay çıxdı. Onlardan istifadə ediniz o günəş vaxtı, günəş çıxanda o gündən istifadələdən və gecədən istifadələdən və qeyd etdiyi duha namazı. Dua namazı və fedi, nə qədər salam var və hesablasaq onu təxminən bir tənə duha namazında eğer gündəd olsun ilə eləyir təxminən 1 milyon ə, 800 min sədəqə o hədifdən götürsəyə o qeyd olunan hədiflərdə. Əgər gündə dursam, 1 milyon 700-dəqə sən o duha namazın qalanlardan oldunmuyun və təsəvvələri nə qədər salablar etdirmirsən, nə qədər salablar etdirmirsən. Və ələm, buə misaldır, misaldır bir-iki dənə ibadətdən və təsəvvələr, hər namazlar necə? Hər namazlar, Allah ayqınca qıldım, cəmaqdan qıldım, məkkədə, yoxsa o sərf elədən başqa şeylərə və Allah deyə, namaza, Vaxdınlardan getirtdın. O, Kuran okuyanlardan oldunmı? Kuran okudunmı? Və qoxdunan onları oxşamak ki, Allah subhanəsələr buyurur, onlar var edə ki, onlar ki, Kuran-ı ləqə Onlar için nələr var? Və həmsənin vaxdunan qohumluq alaqələrinini tehtdən? Yakşə etdən, yoksa yok. Həmsənin valideynə münasibət. Ümumiyyətlə, künahlardan çekindin mi? Bunlar həmsə özrə sual verir Bu ilin axırıdır, h Və həmsinə bu günahlar, günahlar da çoxdur kardeşlər. Yani nevləyə de çoxdur. Və mətələn, həsəd və səir və səir və Ve səir və səir. Və həmsinə ilmə öləndin mi? Ne öləndin bu bilər? Eləzəmələr hətkdən hərifə öğrenməyib. O qıda məsəlmana həs əsifətlərindən dəyil. Məsəlmana əsifətlərindən bu iki sabah də ola. Elmə əsifətləyə, inşətləyə. Və həmsinəl elmi gəri onun əhlindən göstərsə. Hər adamdan elm göstərmək olmaz. Hər zəndirdən və fayət. Yəni biri gəlir, təsə bir fikirlə görürsən qılagdır, biri gəlir, o fikirlə yəni baxmaq lazımdır, elmi əhlindən göstərmək lazımdır. Yəni, alimlərdən, bilənlərdən. Hər adamdan kim elm göstərsə, zəlatın çözəyir. Həmsəli şey, məhsələ, məhsələm Allah, alimlərə ehtirəm müfləqdaqdır məbədə alimlərə artışına tanış etsəm, ilm əhməliyəm və sələfələr qeydəliyiblə, alimlərin əktəri zəhərlidir. Yəni, sən ki, qiybət eləyəsə alimi, qiybət dəxiləməyi dələ bir müsəlman Və onu qiybət eləyəndə ilə bir ətin yilsən, o da əktəri zəhərlidir. Yəni, öyle deyəkən, şimdi zəhərli var? Ona görə alimin qiybəti, qiybət eləməyi alimin danınca, ilə bir çiz Onu gəldəndə padı ehtiyatlı ol dinə. Çünki bəzi fındıqlar çıxıb. Elə alimlər lazım deyil. Höy alimlər səyin elirlər. Dedilər ki, özün oxu baxışa düş və say. Bular hamısı iblisin fikirləridir. Şeytanın. Sən ki də... nə qədər əmrül məruf nəhiylül məkəllən. Yəni insanları yaxşı yol üçün çağıрып pis yoldan çəkəndirdin. Özrə sual edir ki, əhlacı var fikirli. fikirləş əhlacın barədə, nəyə çözdün, nəyə danışırdın, nəyə indirdin, harbə səhərlər edin, mütləq, mütləq olar lazım da hesabata təkmə Kim bu dünyada özrə hesabata təkir, ahirətdə onun hesabatı rahat olar. Və həmsinin iqləfda oldu mu əməllərin, fikirləş, yəni Allah üçün etdirmi, yoxsa yox, və ya başqası üçün, və həmsinin yaxşı davrandın, yoxsa yox, Sən bu önündə olan vazifləri yenə yetindinmi? Övladın qarşısında borcuları yenə yetindinmi? Və s. Və s. Valideyin qarşısında və s. Qonşular və s. Çoxdur məsələrdir. Makin çox təsir ki, e, evlənmək məsələsi çox belə laqəyə yanaşılır. Qadınların münasılığı çox zəif baxılır. Fikirlər deyişir. Ona görə bu çox tə Talaq olub halıbadan yemək. Halıba yeməkdən hasan. Talaq etmək. Ona görə bələ məsələrdə gəli, kişi gəli, etiyaslı olar, ciddi olar. Ahl-i baxmaq lazımdır. Və nə bəzə pit davranasa ahl Allah səhəni fəəm edilir. Və buyurur ki, Və aşiruhunla bil-məruf. Misal sırası 19. ayət. Yəni, ahl-i beytlə yakşı davran. Və Peygamber buyurur ki, o, kişi, kişi o kişiydi ki, o ahl-i beytlə yakşı davran. Və an dördü, ahl-i beytlə yakşı davran. Ona görəcək Sən evdə layiqində hərəkətliyirsən yoxsa, yoxdur, və az başqa əməlləri, ibadət və müamilət insanlarla ne deyidik bu kesən ildə? Hətta, hətta ildə belə şeylər etmiyirsən, ona görə Peygamber s.ə.v. buyurur, 5 şey gəlməmişdən qabaq, 5 şeydən iqtifad et, canlıqından iqtifad et, qozalan gəlməmişdən qabaq, vəsa Allahlıqından iqtifad et, xəttəli gəlməmişdən qabaq, və varlığından istifadə et, çatırlığı gəlməmişdən qabaq və boşlu, vaxtın qoşluğundan istifadə et, e, vaxtın məşğul olmamışdan qabaq və həyatından istifadə et, ölüm gəlməmişdən qabaq. Və müsəlman, çünki və çalış istifadə edən nərdən olucu ilə və təzə ilə tövbə ilə çıx, tövbə et böyük günahlarına, özü deyişkinə fikir və elə əhlaka. və ibadəti neyə möhkəmləndir? hətta təmizlənəsən daxilən. İbadə təmizləyir insanı. Namaz təmizləyir, zəkad, oruc, həd və s. başqa əməllər. Çalışmanlı əməllərli çox at və, və ə, sabit ol gənən və Allah s.ə. Işte, Allah s.ə. daima ona tərəşküləyik. Ondan istə işte daima və kim ondan istəyər daima inşallah qiyamət günü qəsəra çəkinlərdən olmaz. Və Allah s.ə. bizə eşit fəaliyyə onlardan etsin. Ey, Allah səhələdi, biz idində təqəti. Yə Rab, o Müsləlmələr qəstədə Allah'ın şəfəli. Yə Rab, elə şəmzələm sələməl, şəlxətə adamda Allahdan görəyə. Və həmçələm bizim məhçəlmələsi dəətləyəsi, şühtnədən və ahrləndən görəyə. Aqulu hədə və əstəqfirullah ləhədə və ləkəm və ləsələm və sələmələm və əstəqfiru. İnnaqlə və gafurur və səhə فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلام قيد محمد وعلى آله وقابه جمعين رباد الله إن الله يأمر بالعدل والأحسان وإيطائز القربى وينحان الفحشاء والمنكر والباغي يعيزكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تستعون